Calendar ortodox, 23 aprilie. Ce sărbătoare este astăzi? Pe 23 aprilie, biserica îl pe Sfântul Mare Mucenic Gârghe, purtătorul de biruință, care prin gertfasa a zdrobit în șelăciunea idolească. Această zi reprezintă o chemare la curaj pentru toți creștinii care doresc să-și apere credința în fața încercărilor lumii. Sfântul Gârghe rămâne în conștiința bisericii ca modelul de al alostașului lui Hristos, care a schimbat armele pământești pe cele duhovnicești pentru a câștiga împărăția cerurilor. Sfinții zilei, 23 aprilie, Sfântul Mare Mucenic Gârghe, ocrotitorul celor ce se luptă pentru Hristos. Sfântul Gârghe s-a născut în Capadocia, într-o familie de viță aleasă, crescând în lumina învățăturii creștine. În vremea împăratului Dioclețian, el a urcat rapid treptele ierarhiei militare, ajungând la rangul de tribun și apoi de comis. Însă, când prigoana împotriva creștinilor a început să bântuie imperiul, tânărul ostaș nu a ales calea tăcerii sau a compromisului. El și-a vândut averile, le-a împărțit săracilor și s-a înfățișat înaintea tiranului pentru a mărturisi că Hristos este singurul Dumnezeu adevărat. Această mărturisire nu a fost doar un act de bravură, ci o afirmare a dogmei creștine. Mântuirea nu vine de la idoli muți, ci de la cuvântul înrupat. Mărturisirea s-a fost urmată de chinuri greu de purtat pentru firea omenească dar ușurate de harul dumnezeiesc. Prima încercare a fost lovirea cu o suliță în pântece. Însă, într-un mod minunat, fierul suliței s-a îndoit ca și cum ar fi fost din plumb, iar trupul sfântului a rămas nevătămat. Această minune ne învață că, atunci când omul este unit cu Dumnezeu prin rugăciune neîncetată, legile firii se pleacă în fața voii divine. Păstrarea nealterată a trupului său sub loviturile vrăjmașilor este icoana integrității sufletului care nu lasă păcatul să pătrundă în profunzimea sa. Biruința asupra roții și a varniței. Văzând că nu-l poate înfrânge prin cuvânt, împăratul a poruncit ca sfântul gârghe să fie legat de o roată prevăzută cu cuțite ascuțite. În timp ce roata se învârtea, sfârșiind trupul martirului, un înger al domnului s-a arătat, tămăduindu-le pe loc și redându-i sănătatea de plină. Martiriul nu este doar suferință, ci este participare la pătimirile lui Hristos. Prin fiecare rană primită, Sfântul murea față de lume și învia împreună cu Mântuitorul. Această răbdare negrăită a atras mulți păgâni la credință, căci ei vedeau în el o putere care nu era din această lume. Nici aruncarea într-o groapă cu varnestins nu a putut să-i vadăme viața curată. După trei zile petrecute în acea varniță, Sfântul gârghe a ieșit viu și nevătămat spre uimirea prigonitorilor. În acest context duhovnicesc, varnița simbolizează focul ispitelor care, în loc să-l mistuie pe cel credincios, îl curăță de orice zgură pământească. Sfântul a purtat apoi încălțăminte de fier încinsă, plină de cuie, fiind silit să alerge, dar rugăciunea l-a păzit de arsură, transformând durerea în bucurie sfântă. Învierea mortului și dărâmarea idolilor Pentru a pune capăt îndoielilor. Vrăjitorul Magnențiu i-a cerut Sfântului să învie un mort dintr-un mormânt vechi de secole. Rugându-se cu lacrimi, Sfântul Gârg a dobândit de la Dumnezeu această minune neînchipuită. Mortul a ieșit din mormânt și a mărturisit că a suferit chinurile iadului timp de peste 300 de ani pentru că nu l-a cunoscut pe Hristos. Această înviere este o dovadă a puterii pe care Sfinții o primesc asupra morții și a timpului. Înțelegem astfel că taina mântuirii este singura realitate care contează dincolo de pragul veșniciei. Sfârșitul patimilor sale a venit odată cu intrarea în templul idolilor. Acolo, sfântul s-a adresat statuii lui Apollo, întrebându-o dacă este Dumnezeu. Demonul care locuia în idol a strigat cu groază că Hristos este singurul Dumnezeu, după care toate statuile s-au sfărâmat în bucăți. Această victorie finală a dus la condamnarea la moartea Sfântului și a împărătesei Alexandra, care crezuse în Hristos văzând minunile lui Gârghe. Sfântul și-a plecat capul sub sabie, primind cununa mucenicei, în timp ce Alexandra și-a dat sufletul în pace, în temniță, după o rugăciune fierbinte. Minunea stâlpului văduvei și a tânărului răpit. După trecerea sa la cele veșnice, Sfântul Gârghe a continuat să lucreze minunat în lume. Întâlnim în acest calendar ortodox din 23 aprilie, istorisirea unei văduve din ramel care a cumpărat un stâlp de marmură pentru Biserica Sfântului. Din cauza refuzului unui dregător de a-i transporta darul pe mare, femeia a căzut în mare întristare. Atunci, Sfântul i s-a arătat în vis și a întrebat-o, De ce ești tristă, femeie? Ea i-a explicat durerea, iar el a întrebat-o din nou, Unde ți este voia să fie pus stâlpul? Femeia a răspuns, de-a dreapta parte a bisericii. Sfântul a însemnat marmura cu degetul, scriind că acela este stâlpul văduvei, și i-a poruncit femeii, Ajută și tu! Amândoi au aruncat stâlpul în mare, iar acesta a ajuns la liman înaintea corăbiilor dregătorului. Această minune ne arată că Dumnezeu și Sfinții să-i prețuiesc mai mult inima zdrobită și darul cel mic al celui sărac decât bogățile celor mândri. Lucrarea harului nu ține cont de greutatea fizică a materiei ci de greutatea dragostei față de sfinți. O altă întâmplare sfântă ne relatează despre un tânăr din Mitilene, luat în robie de agare în timpul prăznuirii sfântului. Părinții săi nu și-au pierdut nădejdea, ci au continuat să-l cinstească pe sfântul gârghe cu sârguință. În anul următor, în timp ce tânărului serve a vin stăpânului său din Creta, a fost răpit de un bărbat călare pe un cal alb și transportat într-o clipeală de ochi în casa părintească. El a povestit tuturor celor prezenți Umplând paharul acesta de vin, ca să-l dau lui Amiran Creta, am fost răpit de un bărbat preamărit, care m-a pus pe calul lui, ținând cu mâna dreaptă paharul și cu stânga ținându-mă de mijlocul lui, mă aflam precum mă vedeți în mijlocul vostru. Alți sfinți pomeniți astăzi. Sfântul Mucenic Valerie Sfântul Valerie face parte din ceata celor care au pătimit pentru Hristos în aceeași perioadă de prigoană. El a înțeles că viața pământească este doar o pregătire pentru cea cerească, alegând să îndure chinurile trupești pentru a nu-și păta sufletul cu tămâia adusă idolilor. Gertfasa este o mărturie a unității de duh a primilor creștini, care mergeau spre moarte ca spre o nuntă duhovnicească. Sfinții Anatolie și Protoleon Acești doi sfinți au fost generali, stratilați, în armata romană. Văzând minunile săvârșite de Sfântul Gârghe și curajul său neclintit în fața împăratului, ei au lepădat onorurile militare și au mărturisit pe Hristos. Pentru această îndrăzneală sfântă, li s-au tăiat capetele, primind astfel gradul cel mai înalt în oastea împăratului ceresc. Sfântul Mucenic Atanasie. Atanasie a fost la început un vrăjitor iscusit, chemat de împărat pentru a-l învinge pe sfântul Gârghe prin farmece. Însă, văzând că nicio putere demonică nu se poate atinge de sfânt, el a recunoscut neputința Magei și a tot lui Dumnezeu. Convertirea sa fulgerătoare ne arată că niciun păcat sau rătăcire nu este prea mare pentru a fi iertată de harul dumnezeiesc. Sfântul Mucenic Glicherie Plugarul Glicherie era un simplu plugar a cărui viață s-a schimbat atunci când băl său a murit. Sfântul Gârge i-a înviat animalul, iar această minune l-a făcut pe Glicherie să creadă din toată inima în Hristos. El a murit tăiat în bucăți de săbiile păgânilor. Dovedind că și cei mai simpli oameni pot atinge culmile sfințeniei prin credință și recunoștință. Sfinții Donat și Terinos Acești doi mucenici au pecetluit mărturisirea lor prin tăierea cu sabia. Ei ne amintesc că drumul spre mântuire este adesea presărat cu suferință, dar că la capătul acestui drum se află lumina neapusă a feței lui Dumnezeu. Sfinții noi mucenici Gârge și Lazar Sfântul gârghe din Ptolemaida, 1792 și Sfântul Lazar Bulgarul, 1802, reprezintă mărturia mai recentă a credinței sub asuprire otomană. Deși au trăit la sute de ani distanță de epoca marilor prigoane, ei au dovedit același spirit de jertfă, alegând să moară în chinuri groaznice decât să se lepede de credința ortodoxă. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Din viața Sfântului Gârghe, învățăm că adevărata putere nu stă în funcții sau bogății, ci în întăria caracterului unit cu Dumnezeu. Putem aplica această lecție refuzând să facem compromisuri morale la locul de muncă sau în societate, chiar dacă acest lucru ne-ar aduce avantaje imediate. Minunea stâlpului văduvei ne arată că nicio faptă bună, oricât de mică, nu rămâne nerăsplătită de sfinți. Putem aplica acest lucru oferind ajutor celor aflați în nevoie cu inima curată, fără să așteptăm laude, având încredere că Sfântul Gârghe va mijloci pentru împlinirea rugăciunilor noastre sincere. Minunea tânărului răpit ne învață să nu ne pierdem niciodată nădejdea în puterea rugăciunii, oricât de imposibilă ar părea situația în care ne aflăm. Putem aplica această învățătură rugându-ne cu stăruință pentru cei dragi care sunt robiți de vicii sau de rătăciri, încrezându-ne în intervenția grabnică a sfinților. Care moment din viața acestor sfinți va inspira inspirat cel mai mult în contextul luptelor dumneavoastră zilnice? Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile în secțiunea de comentarii pe gânduri din Ierusalim.